Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Kutokana nayo tumekuumbeni na humo tunakurudisheni na kutoka humo tutakotoeni mara nyingine Wa laqad arayna hu ayatina kullaha fakadhdaba wa aba Na hakika tulimuonyesha ishara zetu zote lakini alikadhibisha na akakataa qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya musa akasema ewe musa hivyo umetujia kututooa katika nchi yetu kwa uchawi wako dalanatti annaka bisihrin mithlihi wa bainaka maw'idan la nahnu wala basi sisi hakika tutakuletea uchawi kama huo basi weka miadi baina yetu na wewe ambayo tusivunje sisi wala wewe mahali patapokuwa sawa qala mau'idukum yawmuz zinati wa inyusharannasuhha akasema miadi yenu ni siku ya siku kuu na watu wakusanywe kabla ya dhuhuri fatawalla fir'aun fajam'a kaidahu thumma ata bas fir'auni akarudi na katengeneza hila yake kisha akaja qala lahum musa waylakum la taftaru ala allahi kadiban fayshitukum bi'adhabin wa qad khaba musa akamwambia ole wenu Msimzulie mwenyezi Mungu uongo asije ni mbali kwa adhabu na mwenye kuzua lazima ashindwe fatanaza'u amruhum bainahum wa asrun najwa basi kwa shauri yao wenyewe kwa wenyewe na wakanongona kwa siri. Kawu inhadhani la sahira liridan an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhaba Wakasema hakika hawa wawili ni wachawi. Wanataka kukutoweni katika nchi kwa uchawi wao na waondoe mila zenu zilizobora kabisa fa ajamiu kaidakum thumma atu safa waqad aflaha hivyo kusanyeni hila zenu zote kisha mfike kwa kujipanga safu na kwa yakini atafuzu kweli kweli leo atakayeshinda ya Musa imma anakun awala man alqa wa qasama musa je utatupa wewe au tutakuwa sisi wa kwanza kutupa qala bal alqu fa idha hibaluhum wa 'asiyuhum yukhayyal ilayhim min sihrihim annaha tas'a akasema bali tupeni nyinyi tahamaki kamba zao na fimbo zao zikaonekana mbele yake kwa uchawi wao kuwa zinapiga mbio. Fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Basi Musa akaingia hofu nafsi yake. Qulna la takhaf inna ka anta alaa. Tukasema usikhofu. Hakika wewe ndiye utakaye shinda. Waalqi ma fi yaminika talqaf ma san'u. Inna ma san'u kaydu kilicho katika mkono wako wa kwa kulia. Kita vimeza walivyoviunda. Hakika walivyounda ni hila za mchawi tu na mchawi hufanikiwi popote afika hapo faulqiya as-sahratu sujada qalu amanna bi rabbiharon wa musa basi wachawi wakaangushwa wana sujudu wakasema Tumemwamini Mola mlezi wa Harun na Musa. Qala amantu lahu qabla an aza na lakum inahu lakabirukum لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقا اكسمه او المؤمنين قبل سجعpenي روحا حقيقه يي دي مكبو وينو علي nitakukateni mikono yenu na miguu yenu kwa kutofautisha na itakutundikieni misalabani katika vigogo vya mitende na hapo kwa yakini mtajua ni nani katika sisi aliyemkali wa kuadhibu na kuendeleza adhabu yake qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyanati wal ladhi fatarna fa qadima ant qadhin inma taqdi hadhihi wewe kuliko ishara waziwazi zilizotujia na kuliko yule aliyetumba basi hukumu kwani wewe una hukumu haya ya maisha ya duniani tu inna amanna bi rabbina li yaghfira lana khatayana wa ma akrahna alayhi min ashir wallahu khayrun wa abqa hakika sisi tumemwamini mwola wetu mlezi ili tusamema makosa yetu na uchawi ule otulazimisha kuufanya na Mwenyezi Mungu ndiye mbora na mwenye kudumu zaidi innahu man yaati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya hakika temji ya mula wake mlezi na eni mkhalifu basi kwa yakin yake huyo ni jahannam hafi humu wala haishi wa man yatihi mu'mina qad amila ssalihati fa ulaiika lahumud darajatu l'ula natakay mji yanaye ni mu'mini aliyetenda mema basi hao ndiyo wenye vio vya juu jannatu 'adnin tajri min tahtiha l'anharu khalidin fiha Wadhālika jazā'u man tazakka. Bustānuza malā'ili, zafitāzu umūtu katī'atihi, wa dumūhum, nahāyū ni malīpu ya man yakhtasasa. Allāhu akbar, Allāhu akbar. Lā tokana na udongo wa ardhi hii Ndiyo Mwenyezi Mungu amemuumba Adamu na dhuria zake na humo ndiyo anawarudisha baada ya kufa kwa ajili ya kusitiri mili yao na kutoka humo atawatoa tena kwa kufufua na kuwalipa kwa vile na hakika sisi kwa kupitia kwa Musa tulimwonyesha Firauni miujiza ya dhahiri ya kuunga mkono ujumbe wa Musa na ukweli wake kwa yote leo kutokana na Mwenyezi Mungu na athari ya uwezo wake juu ya hayo farao alishikilia ukafiri wake akayataribisha yote hayo na akakataa kuamini farao ni akamwambia Musa je umetujia upate kutotoka katika nchi yetu ipate kuwa mikononi mwa watu wako kwa uchawi wako leoudia watu basi sisi tutavunja uchawi wako weka miali baina yetu na wewe tukutane wala tusikitatafiane Musa akawajibu miadi yetu ni siku ya Idi yenu mnapojipamba na watu wakusanyike kabla ya adhuhuri siku hiyo waone atayokuwa baina yetu na nyinyi. Firauni akaondoka na akashughulikia mambo mwenyewe. Akakusanya mipango yake na wakuu wa uchawi na zana za uchawi kisha akahudhuria na yote hayo kwa mujibu wa miadi. Musa akawaambia kwa hadharisha mangamizo ya Mwenyezi Mungu na adhabu yake. Na akawakataza wasizue uongo kwa kumdelea uungu Firauni na kuwakadirisha mitume wa Mwenyezi Mungu na kupekaa miujiza. Na akawatisha kwamba Mwenyezi Mungu atawafatiliza kwa adhabu waendelea na hayo na akatilia mkazo sana hasara ya mwenye kumzulia uongo Mwenyezi Mungu. Wakati shikana maonyo ya Musa wakaingia kusemezana wao kwa wao wakivutana wa na kila mmoja maoni yake juu aliyasema Musa wakawafikiana kwamba Musa na Haruni ni wachawi ambao wanafanya hila kutaka kuwatoa katika nchi yao kwa madaraka ya jamadarakka yatoke mikononi mwao na hayo ni kwa uchawi ili wana wa Israeli wapate ushindi na waharibie watu wa Firauni imani yao walioiona kuwa ni nzuri basifanyeni jama zenu mwafikiane kila kimoja cha kumfanyia Musa kiishampusani watiuliwa ili watazamaji wengine wa na kitisho kwa heba yao atakayefuzu leo basi ndio kashinda kweli wachawi wali mkabili Musa kwa rai moja na wakamthiarisha kwa majivuno na kiburi waanze wao au anze yeye kuonyesha ubora wake Musa kasema bali anze nyinyi basi wakazitupa kamba zao na fimbo zao zikamdhirikia Musa kwa uchawi kwa zimegeuka nyoka zinakwenda Musa akingeana hofu kwa aliyoyaona kwa kuzugwa na uchawi na kuona huenda watu wakadanganyika kwa uchawi wakadhanini nimewabiza Mwenyezi Mungu akamdiriki kwa upole akamwambia usiogope kitu wewe utaushinda tu leo hupo tovuo wao itupe hiyo fimbo iliyonayo mkono wako wa kulia hivi hivyo hivi kwa uchawi kwani hayo waliyounda ni mazonge tu ya uchawi na hakika mchawi popote alipo hawezi kufuzu Musa kaitupa fimbo yake na hapo hakika ikageuka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ikawajoka kubwa la kutisha lika vimeza vyote walivounda wao wachawi walipouona muujiza huu bio bio wakasujudu kwa kuyakinika na ukweli wa Musa Huku wakisema tumemwamini Mwenyezi Mungu mmoja wa pekee Mwala mlezi wa Haruni na Musa Mola mlezi wa kila kitu Firaun yakasema Vipi mna mnamuamini huyu bilaursa yangu hakika huyu ndiye mkubwa wenu aliyokufunza eno chawi wanajindo chake hechi simuji kama mnavyodhani akawatishia kwa kusema kwa yakini nilikata mikono yenu na miguu yenu mbali mbali mkono wa kulia kwa mguu wa kushoto na kadhalika na hakika nitakubalikeni msalabani kwenye vigogo vya mitende na hapo mtajua ni Mungu gani kati yetu aliyemkariri zaidi na kudumu zaidi katika mateso mimi au Mungu wa Musa wacha awe wakasimama imara juu ya imani yao na wakajibofitisho kwa Firauni kwa kauli yao sisi hatuendelei na kubakia nawe katika ukafiri baada ya kuisha tubaini ki aliyo ya kweli katika muujiza wa Musa Wala sisi hatutakuhiyari wewe kuliko Mungu wa Musa ambaye ndiye aliyetuumba basi wewe tenda utakavu ya tenda, madaraka yako hayapindukii maisha haya mafupi kwani hakika sisi ni wenye kusimama juu ya imani kumwamini Mola wetu mlezi wa haki ili atufutie madhambi yetu yaliyopita na tusamee huku kushughulikiwa uchawi uliotulazimisha kujifunze na tufanye na mola wetu mlezi ni mboro malipo kuliko wewe atutiwa na ufalme wake na uwezo wake kulipa unadumu zaidi kuliko wako. Hakika anekufa katika ukafiri akakutana na Mwenyezi Mungu halinaye ni mkhalifu. malipo yake ni jahanamu, humo hafi akapumzika adhabu wadahu hai na wa maisha ya kustarehe na neema. Na mwenye kukutana na mola wake mlezi na yumo katika imani na amali njema basi huyo atakua na via vya juu. Via hivyo ni bustani za pepori za kudumu katika neema, baina ya miti yake inapita mito na humo atadumu milele. Hayo ni malipo ya mwenye kuitakasa nafsi yake na ukafiri kwa kujaza imani na utiifu badio ukafiri na maasi.